Отже, думав, шрам, думав, як би в країну на добру дорогу вивести. Далі, надумавшись, пустив таку поголоску, що не здуже, не здуже, полковник. Передав Осаулові гулаку свій рейментерський пірнач, а сам виїхав ніби кудись далеко на хутір для спокою. Да ото махнув із сином. З Паволочі, куди ж він махнув, і що в його було на думці, незабаром того довідаємось. Скоро війшов ото шрам у пасіку, і ще не помолився і святому Зосимові, що стоїть по пасіках, як слухає, у череваня щось грає.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 у латаній святині і без цьобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невольників із неволі. І ще ж до того знав він лічити усякі болісті і замовляти усякі рани. Може, він помагав своїми молитвами над недужим, а може і своїми піснями. Бо в його пісня лилась як чари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 Де по всій Україні. Не один козак гірко плакав о цієї думи, а черевань тільки похитувався, гладючи черево, а щоки, як кавуни, сміявся від щирого серця. Така була в його вдача. Полковник Шрам, стоючи за деревом, дивився на їх обох. Давно вже він не бачив свого смішливого приятеля,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 Наче бачить таке, чого видющий з роду не побачить. Слухав його шрам довго, а далі вийшов із-за дерева, дай став навпроти череваня. «Як схопиться ж мій черевань! Бгатику!» – каже, бо трохи картавив. «Чи це ти сам, чи це твоя душа прилетіла послухати божого чоловіка?» Да й обнявсь і поцілувався із шрамом, як і з рідним братом. Божий чоловік і собі простяг руки, як зачув шрамів голос, зрадів дідусь, що аж усміхався. «Бувай же, каже, здоров, паноче і пане полковнику, чули й ми, як Господь наустив тебе взятись і знов за козаковання?» а Василь невольник, стоячи коло них, собі радується, похитуючи головою. Боже, каже, правий, Боже, правий, єсть на світі такі люди. «Яким же бгати оце случаєм?» – питає зараз Черевань. Шрам одивітував, що на до Києва, десь питав сам у божого чоловіка, «А тебе ж, діду?» «Звідки і куди Господь несе?» «А в мене, каже, одна дорога по всьому світу. Блаженні, милостиві, яко тих помиловані будуть».